26. Вмістилище для світової ненависті Рован нічого не знав про події, що відбулися впродовж його трирічної відсутності. Його ніхто не вводив у стан справ, як Сітру. Все, що він дізнавався, було побіжним. Він вже знав, що Годард керував більшою частиною Північної Америки, що було недобре для всіх, а особливо недобре для самого Рована. Зараз він стояв прив'язаний до скляної колони в центрі кристалічного шале Годарда. Хіба не було якогось вислову про скляні будинки і жбурляння каміння? Ну, якби в нього і був камінь, він би його не жбурляв. Він би сховав його, доки зможе використати у значно ефективніший спосіб. Його відродили напередодні, точно, як і сказала верховна клинкиня Пікфорд. Лише смерті було недостатньо для жінця Люцифера. Знаючи Годарда, його смерть була сповнена неюбиякою помпезності та урочистості. Годард, як і завжди, прийшов побачити його разом зі жницею Рент під боком. Вираз обличчя Годдарда не відображав люті, він навіть виглядав гостинним, приязним, якщо така холоднокровна істота взагалі могла мати приязний вираз обличчя. Це просто шокувало Рована, змусило його сумніватися. А от Рент виглядала схвильованою. І Рован знав чому. «Мій дорогесенький Роване!» – заговорив Годдард, широко розкинувши руки, наче для обіймів, але зупинившись за кілька ярдів. «Здивований мене бачите?» – максимально захвала запитав Рован. «Мене нічого не дивує, коли йдеться про тебе, Роване», – сказав Годдард. «Але визнаю, я вражений, що тобі вдалося повернутися після затоплення ендури». «Яку ти потопив?» «Якраз навпаки», – мовив Годдард. «Це ти її потопив. Саме це офіційна версія, і так буде завжди». Якщо він намагався спровокувати Рована, то це не працювало. Він вже змірився зі своєю поганою репутацією. Коли він вирішив стати жанцем-люцифером, то знав, що його зненавидять». Він, звісно, очікував, що ця ненависть розповсюдиться лише на жанців. Він навіть подумати не міг, що це розповсюдиться на решту світу. «Ти, здається, радий мене бачити», – помітив Рован. «Це, напевно, завдяки фізіології вкраденої тобою тіла. Тіло Тайгера реагує на зустріч зі своїм найкращим другом». «Можливо», – мовив Годдард, дивлячись на руки Тайгера, наче на них можуть вирости роти і щось йому сказати. «Але решта мене теж радий тебе бачити». «Розумієш, в ролі бабая жнець Люцифер – це дрібниця, але живий чоловік, якого можна використати задля покращення людства? Тобто для покращення Годдарда? Те, що добре для мене, добре і для світу. Ти вже мав це зрозуміти», – мовив Годдард. «Роване, я бачу ширшу картину. А тепер, показавши світу, що жінця Люцифера можна судити, я допоможу людям жити трохи простіше». Убрудовши всього цього часу жниця Рент нічого не сказала. Вона зайняла своє місце і спостерігала, вичікуючи, що зробить Рован, який озвучить звинувачення. Бо, зрештою, саме вона звільнила Рована на індурі. Він може стати досить серйозною ложкою дьогтю в її бочці меду. Але це було не краще, ніж кинути камінь. «Якщо ти сподіваєшся, що тебе пам'ятатимуть, то не хвилюйся, це буде. Коли тебе зберуть, твоє ім'я стане вічним умістилищем для світової ненависті. Роване, ти мерзенний, і маєш це прийняти». Це єдина слава, яку ти будь-коли матимеш, і це значно більше, ніж ти заслуговуєш. Вважається подарунком за все, ким ми одне одному були. Ти справді цим насолоджуєшся, чи не так? О, надзвичайно, визнав Годдард. Ти навіть не уявляєш, скільки разів я стояв тут, уявляючи всі способи, якими може тебе катувати. А кого ти катуватимеш, коли мене не стане? Я певен, що когось знайду. Чи може не доведеться? Можливо, ти станеш останньою скалкою в моїй дупі, з якою мені доведеться мати справу? Ні, завжди буде наступна скалка. Справді влещений год артилясно в удалоні. Я так сумував за цими нашими розмовами! Це ті, де ти зловтішаєшся, а я зв'язаний. От бачиш, те, як ти доходиш до суті справи, це так завжди потішно, так кумедно. Я б тримав тебе як домашню тваринку, якби не боявся, що ти якось уточеш і спалиш мене у вісні до вуглини. «Я б точно спалив», – сказав йому Рован. «Навіть не сумніваюся. Ну, будь певний, що сьогодні ти не втечеш. Нам вже не потрібно розбиратися з промахами женця Брамса». «Чому? Його, як і решту, зжерли акули?» «Так, не сумніваюся, але він був мертвий перш, ніж вони до нього добралися. Покарання за те, що дозволив тобі втекти». «Точно». Рован більше нічого про це не додав. Але він таки вловив краєм ока, як Рент совалася у своєму кріслі, наче воно раптом розжарилося. Годдард підійшов до нього ближче. Тон його голосу пом'якшився. «Ти можеш у це не вірити, але я справді за тобою сумував самовавроване». В цьому простому твердженні була чесність, що перевершувала звичне шоу Годарда. «Наразі лише ти смієш отак мені відповідати. Так, у мене є супротивники, але всі вони слабаки. Над ними просто взяти гору. Ти від початку був інакший». Він відійшов на крок назад і оглянув рована, оцінюючи так, як можна оцінити вцілілу картину, що втратила свою спокусливість. «Ти міг бути моїм першим заступником», – мовив Годдард. «Сподкоємцем сесвітньої цитаделі жанців. Навіть не сумнівайся, коли я закінчу, то у світі буде одна цитадель жанців. Оце мало стати твоїм майбутнім». «Якби ж я лише ігнорував своє сумління», – Годдард жаліслово затряс головою. «Сумління – це інструмент, як і будь-що інше. Якщо ним не володієш, то воно володіє тобою, а з того, що я бачу, воно тебе донестями видгамселило. Ні, світу значно більше потрібна запропонована мною єдність, ніж твоє спрощене розуміння добра і зла». Коли йшлося про Годарда, то він завжди говорив настільки близько до істини, що це деморалізувало. Він міг викривити твої власні думки, аж починає здаватися, що вони вже належать не тобі, а йому. Саме це робило його таким небезпечним. В Робана почало спадати почуття неповаги і сили духу. Чи був Годард правий щодо будь-чого? Голос в його голові казав «ні», але той голос глибоко закручувався в панцир. «Що зі мною буде?» – запитав Рован. Годдард нахилився ближче і прошепотів йому на ухо. «Розплата!» Жниця Рент думала, що все вже було позаду. Вона якраз була на одній зі своїх екскурсій до уявних святилищ, коли дізналася, що жнець Люцифер живий і в Амазонії. Місія його повернення від амазонійців пройшла безвіїв відома. Він уже був на шляху до них, коли Годдард повідомив їй чудові новини. Гірший час годі було обрати. Маючи більше часу на підготовку, вона б знайшла спосіб зібрати його перш ніж той добереться до Годдарда, якби лише закрити йому рота. А ось і він, і його рот все одно залишався закритим. Принаймні, щодо неї. Невже він нічого не повідомив, лише щоб дивитися, як вона корчиться? Айн хотіла знати, що це за така гра була. Цього разу Годдард виявився не таким безтурботним, щоб залишити рована самого в його кімнаті. До нього туди приставили двох гвардійців. Їм наказали триматися подалі і ні на мить не спускати з нього очей. «Щогодини перевіряй, як він!» – сказав Айн Годдард. щоб бачити, чи не послабив він свої мотузки, чи не скомпроментував гвардійців». «Вам варто їх оглушити, щоб він не зміг підірвати їхню мораль», – запропонувала вона жартума. Але Годдард сприйняв усе серйозно. «На жаль, за години їхні вуха загоється». Тож, щоб не оглушувати гвардійців, тиші добилися старим, добрим способом – затхнули ровану рота. Хоча коли Айн прийшла перевірити його після обіду, йому вдалося зсунути кляп. Він аж розпливався у посмішці, незважаючи на той факт, що його фактично зв'язали, наче кабана наружні. «Привіт, Айн!» – радісно заговорив він. – День вдається гарним. – А ти не чув? – саркастично мовила вона. – Відколи Годард став панівним клинком, кожен день гарний. – Пробачте, ваше честь, – озвався один із гвардійців. – Оскільки нам наказано триматися подалі, ми не могли запхати кляп назад. Можливо, ви можете це зробити? – Він щось розповідав? – Ні, – сказав інший гвардієць. – Він співав пісню, що була популярна кілька років тому. Він намагався переконати нас підспівувати, але ми не погодилися. «Добре», – мовила Айн, – «аплодую вашій стриманості». Упродовж усього цього часу обличчі Рована не згасала усмішка. «А знаєш, Айн, я міг би розповісти Годарду, що саме ти відпустила мене на ендурі. Отак просто. Він просто озвучив це перед двома гвардійцями. «Брехня тобі ніяк не допоможе». «Щоб почули гвардійці», – сказала вона, а тоді наказала їм обом зачекати за дверима, котрі в місті, де так багато внутрішніх стін, були з прозорого скла, нічого не приховували від погляду, але якщо зачинити двері, ця кімната була принаймні звука не «Не думаю, що вони тобі повірили», – сказав Рован. «Ти реально це продала?» «Маєш рацію. А це означає, що тепер я маю їх зібрати. Їхні смерті на твоїх руках». «Твої, леза не моє. Вона якусь мить дивилася на двох гвардійців, які, нічого не підозрюючи, стояли з іншого боку скляної стіни. Проблема полягала не в їх збиранні, а у приховуванні того, що це зробила вона. Їй доведеться наказати це якомусь жінцю нижчого рівня, а тоді переконати цього жінця самозібратися. І все це таким способом, щоб не викликати підозр. От халепа. Відпустити тебе було найгіршим рішенням у моєму житті. Не найгіршим, навіть приблизно. Чому ти не розповів Годдарду? Яка в тебе може бути на ця причина?» Рован знизав плечима. «Ти зробила мені послугу, я її тобі повернув. Тепер ми квити. До того ж, ти одного разу підірвала його авторитет. Може, зробиш це ще раз?» «Все змінилося?» «Невже? І досі не бачиш, щоб він належним чином до тебе ставився. Він хоч колись казав тобі те, що казав сьогодні мені? Що ти будеш спадкоєм у цієї всесвітньої цитаделі жінців? Ні. Мені видається, що він ставиться до тебе як і до решти. Як до прислуги Айн глибоко вдихнула, раптом почуваючись цілком одинокою. Вона майже завжди насолоджувалася самотністю, але це було інакше. Насправді їй не вистачало союзників, наче всі у світі були ворогами. І, можливо, так і було. Вона ненавиділа той факт, що цей зрозумілий хлопчицько міг змусити її так почуватися. «Ти значно небезпечніший, ніж він вважає», – сказала вона йому. «Але ти все одно мене слухаєш. Чому?» Вона не хотіла обдумувати це питання. А натомість спробувала прорахувати всі способи, якими може його просто тут і зараз зібрати, і до біса наслідки. Але навіть якби вона його зібрала, це було б ненадовго. Тут у Пенхаусі неможливо зробити так, щоб його не можна було відродити, а це означало, що Годард просто поверне його до життя, щоб він постав перед дуже конкретним спланованим судом. А тоді, коли його відродять, Рован може таки розповісти усе Годарду. Вона була зв'язана так само, як Рован. «Не те, щоб це мало значення, але я просто хочу знати», – озвався Рован. «Ти погоджуєшся з усіма його діями. Ти справді вважаєш, що він веде світ у правильному напрямку?» «Не існує правильного напрямку. Є лише той напрямок, що покращує становище нашого виду і напрямки, що цього не роблять». «Під нашим видом ти маєш на увазі жінців?» «Це жінці мали на меті зробити світ кращим для усіх, а не навпаки». Якщо він гадав, що їй було небайдуже, то сильно помилявся. Етика і мораль були бійсенятами старого ладу. Її сумління було чисте, бо вона його не мала, і завжди цим пишалася. «Він хоче публічно тебе прикінчити», – розповіла вона ровно. «І кажучи публічно, я маю на увазі в такий спосіб, щоб ніхто навіть не сумнівався, що жнець Люцифер зник назавжди. Переможений і знищений до кінця часів». «А ти цього хочеш?» «Я тебе не оплакуватиму», – сказала йому Рент. «А коли тебе не стане, мені стане легше». Він сприйняв це як правду, бо так і було. А знаєш, Ницерент, настане час, коли Его Годдарда настільки вийде з-під контролю, що навіть ти побачиш його небезпеку. Але до того часу він стане таким могутнім, що вже ніхто не зможе кинути йому виклик. Айн хотіла заперечити, але відчула, як у неї на тілі волосся піднімається дибки. І власна фізіологія казала їй, що його слова були правдою. Ні, вона не буде оплакувати женця Люцифера. Але коли він помре... Все одно залишиться достатньо причин для хвилювання. Ти справді точно як він, мовила вона. Ви обоє викручуєте свідомість людини, доки вона не знає, в якому напрямку йти. Тож, якщо пробачиш, я більше ніколи з тобою не розмовлятиму. Розмовлятимеш? З ділковитою впевненістю сказав Рован. Бо коли він мене прикінчить, він змусить тебе позбутися від моїх решток, так само, як і ти це зробила з Тайгером. А тоді, коли ніхто не слухатиме, ти іронізуватимеш над моїми вигорілими кістками лише щоб мати останнє слово. Може, навіть плюнеш на них. Але це ніяк не змусить тебе почуватися краще. І це доводило її до сказу. Бо вона знала, що він у всьому був правий.